November előtt Nagy, fehér mezőben álltál, Karcsú árnyék sziluetted egy magányos sziklára hajolt fáradtan. A távolban félkört alkotott a világpereme, S szó, s hang nélkül bukott alá a napfény, A holdfényel keveredve rádesve. Szél röptette hajadnak szikrázó szálaira. Amikor ott álltál a messzeségben valakire várva, Amikor ott álltál szerelemre vágyva, Amikor már könnyed is ömlött, És lábaidon fölkúztak a virágok, Nyitott tenyeredben rózsabimbó aludt. Még ott álltál a messzeségben. Itthon azt mondták, hogy elmentél, Pedig láttalak, hogy még ott állsz. Elerett az eső, és hideg lett itthon, sáros lett a fehér mező, az alvó rózsa nyílni vágyott, és kikandikált ujjait közül.